Club Natació Barceloneta Ocupació esborrada Aquest club es va fer en època de necessitats, ocupant l'espai de la platja i mangant totxanes de l'obra. El club el van aixecar pescadors, volcanos, portuaris i maquinistes. Per moltes famílies del barri va ser un lloc de trobada i una manera de poder accedir a dutxes. Es feien jocs pels nens, es jugava el tacatà i el dòmino. Encara no tenien piscina, però nadaven al mar i gaudien d'un ambient familiar i una forma de fer participativa.